Tu ești placebo Cum să-ți transformi mintea în materie Făcând-o să conteze De Dr. Joe Dispenza Lectura Cosmin Șofron Dedicație Mamei mele, Francesca Cuvânt înainte Ca majoritatea fanilor săi aștept cu nerăbdare și plăcere ideile provocatoare ale lui Joe Dispensa. Combinând dovești științifice solide cu observații stimulatoare, Joe lărgește orizonturile posibilului, extinzând granițele lucrurilor știute. El ia știința mai în serios decât cei mai mulți oameni de știință, iar în acest audiobook fascinant, extrapolează cele mai recente descoperiri în epigenetică, plasticitate neuronală și psihoneuroimunologie ajungând la concluzia logică. Această concluzie este una fascinantă. Tu, ca orice altă ființă umană, îți modelezi creierul și corpul în funcție de gândurile pe care le gândești, de emoțiile pe care le simți, de intențiile pe care le ai și de stările transcendentale pe care le experimentezi. Audiobucul, Tu ești placebo te invită să valorifici această cunoaștere pentru a crea un nou corp și o nouă viață pentru tine. Aceasta nu este o afirmație metafizică. Joe explică fiecare verigă din lanțul cauzalității care începe cu un gând și se termină cu un fapt biologic, cum ar fi o creștere a numărului de celule stem sau a moleculelor proteice care conferă imunitate și circulă în fluxul sanguin. Audiobucul începe prin a relata un accident suferit de Joe în urma căruia șase dintre vertebrele coloanei sare vertebrale au fost distruse. Dintr-o dată, in extremis, el a fost confruntat cu necesitatea de a pune în practică ceea ce credea la nivel teoretic. Corpul nostru posedă o inteligență înnăscută care include puteri de vindecare miraculoase. Disciplina pe care a adus-o procesului prin care a vizualizat cum i se vindeca singură coloana vertebrală este o poveste a inspirației și hotărârii. Cu toții suntem inspirați de asemenea povești de remisie spontană și de vindecare miraculoasă și, totuși, Ceea ce Joe ne demonstrează în acest audiobook este că suntem cu toții capabili să experimentăm astfel de miracole tămăduitoare. Reînnoirea este încorporată în însăși structura corpului nostru, iar degenerarea și bolile constituie excepția, nu regula. Odată ce am înțeles modul în care se reînnoiește corpul nostru, putem începe să valorificăm cu bună știință aceste procese fiziologice, Dirigind hormonii pe care îi sintetizează celulele noastre, proteinele pe care le formează, neurotransmițătorii pe care îi produc și căile neuronale prin intermediul cărora trimit semnale. În loc să posede o anatomie statică, corpul nostru freamătă într-o continuă schimbare clipă de clipă. Creierul nostru este în priză, generând în fiecare secundă crearea și distrugerea conexiunilor neuronale. Joe ne învață că putem conduce deliberat acest proces, preluând poziția puternică a conducătorului vehiculului în locul rolului pasiv al pasagerului. Descoperirea potrivit căreia numărul de conexiuni dintr-un circuit neuronal se poate dubla prin stimularea repetată a revoluționat biologia în anii 1990. Cel care a făcut descoperirea, neuropsihiatrul Eric Candle, a câștigat premiul Nobel. Kandel a descoperit ulterior că în cazul în care nu folosim conexiunile neuronale, acestea încep să se micșoreze în numai trei săptămâni. În acest mod, ne putem remodela creierul cu ajutorul semnalelor pe care le transmitem prin rețelele noastre neuronale. În același deceniu în care Candle și alții au măsurat neuroplasticitatea, alți oameni de știință au descoperit că unele dintre genele noastre sunt statice. Majoritatea genelor estimările variază între 75 și 80%, sunt dezactivate și activate de semnale din mediul înconjurător, inclusiv mediul gândurilor, credințelor și emoțiilor pe care le cultivăm în creier. O clasă a acestor gene, genele de răspuns imediat, Immediate Early Genes, IEG, are nevoie doar de 3 secunde pentru a atinge nivelul maxim de expresie. IEG sunt adesea gene de reglare, care controlează expresia a sute de alte gene și a mii de alte proteine din locuri îndepărtate ale corpului nostru. Acest tip de schimbare generalizată și rapidă este o explicație plauzibilă pentru unele dintre cazurile de vindecare radicală despre care vei asculta în acest audiobook. Joe este unul dintre puținii autori de texte științifice care au surprins pe deplin rolul emoției în procesul transformării. Emoțiile negative ar putea reprezenta la propriu o dependență față de nivelurile crescute ale propriilor noștri hormoni ai stresului, cum ar fi cortizonul și adrenalina. Atât acești hormoni ai stresului, cât și hormonii relaxării, cum ar fi dehidroepiandrosteronul, DHEA și oxitocina, prezintă valori constante. Așa se explică de ce nu ne simțim bine în propria piele când nutrim gânduri sau cădem pradă unor credințe, care împing echilibrul nostru hormonal în afara zonei de confort. Această idee se află chiar la limita înțelegerii științifice a dependențelor și poftelor. Schimbând starea ta internă, poți schimba realitatea ta externă. Joe explică cu abilitate lanțul evenimentelor, începând cu intențiile care originează în lobul frontal al creierului tău și se transformă apoi în transmițători chimici denumiți neuropeptide. Ce trimit semnale în tot corpul, pornind sau oprind comutatoarele genetice. Unele dintre aceste substanțe chimice, cum ar fi oxitocina, hormonul dragostei, care este stimulat prin atingere, sunt asociate cu sentimente de iubire și încredere. Prin exercițiu poți învăța să îți reglezi rapid valorile limită pentru hormonii stresului și hormonii vindecării. Concepția conform căreia te poți vindeca singur traducând pur și simplu gândul în emoție, ar putea părea șocantă la început. Nici măcar Joe nu s-a așteptat la rezultatele pe care a început să le observe la cei care au participat la workshopurile sale după ce au aplicat în întregime aceste idei. Remisia spontană a tumorilor, pacienți țintuiți în scaunul cu rotile care au început să meargă și dispariția migrenelor. Cu plăcerea sinceră și deschiderea spre experimentarea unui copil care se joacă, Joe a început să forțeze limitele. Întrebându-se cât de repede ar putea avea loc vindecarea radicală dacă oamenii ar aplica efectul placebo al corpului cu deplină convingere. Prin urmare, titlul Tu ești placebo reflectă faptul că tocmai propriile tale gânduri, emoții și credințe sunt cele care generează lanțul de evenimente fiziologice din corpul tău. Uneori te vei simți inconfortabil ascultând acest audiobook, dar ascultă în continuare. Disconfortul este doar vechiul tău sine, care protestează împotriva caracterului inevitabil al schimbării transformatoare și împotriva faptului că valorile tale hormonale constante sunt tulburate. John ne asigură că senzațiile respective de disconfort ar putea reprezenta pur și simplu senzația biologică a disoluției vechiului sine. Cei mai mulți dintre noi nu vor avea timpul sau înclinația de a înțelege aceste procese biologice complexe. Și tocmai din acest punct de vedere, audiobook-ul de față aduce un serviciu enorm. Joe explorează în profunzime știința din spatele acestor schimbări pentru a le prezenta într-un mod inteligibil și ușor de asimilat. El duce tot greul din culise pentru a prezenta explicații elegante și simple. Folosind analogii și anamneze, demonstrează exact cum putem aplica aceste descoperiri în viețile noastre de zi cu zi. Și ilustrează progresele spectaculoase privind starea de sănătate făcute de cei care le iau în serios. O nouă generație de cercetători a creat o sintagmă pentru practica pe care o evidențiază Joe: Neuroplasticitate autodirecționată Self-directed Neuroplasticity SDN. Ideea din spatele sintagmei este că noi dirijăm formarea unor noi căi neuronale și distrugerea celor vechi prin intermediul experiențelor pe care le cultivăm. Cred că SDN-ul va deveni unul dintre cele mai importante concepte în transformarea personală și neurobiologie pentru generația viitoare, iar audiobook-ul de față se va afla în fruntea acestei mișcări. În exercițiile de meditație din partea a doua a acestui audiobook, metafizica trece într-o manifestare concretă. Poți face aceste meditații cu ușurință singur experimentând direct posibilitățile extinse pe care le ai când ești propriul tău placebo. Scopul este să-ți schimbi credințele și percepțiile despre viața ta la nivel biologic, astfel încât, în esență, să transpui prin iubire un nou viitor în existența materială concretă. Pornește așadar în această călătorie fermecată care îți va extinde orizontul posibilului și provoacă-te să îmbrățișezi un nivel al vindecării și funcționării profund superior. Nu ai nimic de pierdut dacă te arunci cu entuziasm în acest proces și scapi de gândurile, sentimentele și valorile biologice constante care ți-au limitat trecutul. Crede în abilitatea ta de a-ți atinge potențialul maxim și vei deveni acel placebo care creează un viitor fericit și sănătos pentru tine și pentru întreaga noastră planetă. Dr. Dawson Church, autorul cărții The Genie in Your Jeans, Duhul fermecat din genele tale.